Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu vă dați seama cât sunt de fericit atunci când pot vorbi despre altceva decât despre mizerie. Nu cred că vreun jurnalist în lumea asta își dorește să vorbească de atentate, își dorește să vorbească de sfidarea banului public, își dorește să vorbească de cătușe, de înregistrări, de denunțuri, de tot ce este mai meschin, mai înfiorător, de abuzarea bugetelor publice în viața noastră. Nu. Cred că oamenii normali, oamenii sănătoși, oamenii cu suflet, oamenii cu minte, oamenii care cred în ceva și închipui că la un moment dat toate acestea se vor așeza, lumea va fi frumoasă, țara va fi curată. Și vom putea vorbi despre poezie, despre limba română, despre latină, despre marile monumente, despre artă și despre proiecte. Despre proiecte care să ne transforme din nou în micul Paris. Sau în marele Paris. Eu uh, încerc din când în când și vă cer permisiunea pentru asta, să evadăm. Să devadăm din griul devenit negru cotidian și să intrăm într-o altă lume. În fața mea se află un om pe care eu îl respect, dumneavoastră îl iubiți, eu îl îndrăgesc enorm și vi-l arăt, nu vă mai țin. Acesta se numește Academicianul Eugen Simion. Bună seara, bine ați venit! Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea și mai ales mă bucur că ne ajutați să vedem că România n-a murit. România. Artelor, România literelor, România culturii, nu este moartă. Ea este vie și prin ea noi putem să arătăm că niciodată nu am plecat din Europa. Din contra, am făcut parte din ea. Ce s-a întâmplat astăzi? Pentru că s-a fost plecat. Atunci când v-am sunat de dimineață, erați plecat la o manifestare. La plăiești. La ploiești. Ce s-a întâmplat la... La și în, orașul lui Nichita. în orașul nostru, la ploaie s-a întâmplat ceea ce se întâmplă de 28 de ani, și adume, în fiecare zi, de 31 martie, ploieștenii îl celebrează pe Nikita Stănescu. Și sunt oameni foarte inimosi acolo, organizează un festival al poeziei, vin sârbii, și astăzi a venit Adam și o să vă arăt cu ce a venit. A venit și ambasadorul uh, Serbiei la, la Ploiești, a adus un mesaj, un fapt uh, foarte curios, uh, această iubire extraordinară pe care uh, Serbia o are pentru Nichita Stănescu. Exagerez puțin, nu umflu lucrurile, dar pot să spun că poate uh, la el este mai iubit decât uh, este la București. Și acest lucru e uh, foarte curios. Putem arăta de la început. Da. Sârbii, în speță Adam Pusloici, mi-a adus două fotografii. Inedite, total. Inedite, dar asta e la Nikita Stănescu, la Belgrad. Eu n-am -am, văzut-o prima dată, o văd de acum. Trebuie arătat acolo. Unde? Da? La care dintre camere? Acolo? Aici. Așa. Mai jos, cred. Mai jos, pe Ajutați. Cred. Așa. Nu, no, Așa, da. Nu știu cum a așteptat. Așa, așa, e perfect, e perfect. Da. Deci, la la revedere de, de la grupul Dălgrădan. Și a doua este o schiță, un port, o schiță de portret, făcut de un, mare, de un mare pictor sârb, Târculea se cheamă. Eu bănuiesc că este român, de fapt. Are o rădăcină românească. Mie mi se pare foarte reușită această această da, schiță drozavă. lui Nichita și tot Târculea a făcut un portret al lui Eminescu pe care l-am eu acasă. L-am căpătat de la tot, am căpătat la Belgrad și, și vreau să-l donez la un moment casei memoriale din Plăiești. Spuneți-mi de ce e atât de special Nikita. Ce are Nikita? Ce înseamnă Nikita? și mai ales cum era Nikita? Pentru că am să și citesc câteva rânduri Dintr-un interviu excepțional, republicat de colegii de la Gându, cu doamna Dora Stănescu, ultima mare iubire a lui Nikita, soția, lui soția ultima, da? Dora Stănescu, ea 23 de ani, se căsătoresc, la, când ea are 23 de ani, el are 46 de ani. Sunt cuvinte extrem de frumoase pe care soția lui Nichita le spune despre Nichita Stănescu, despre primele întâlniri, despre Florin Iaru, despre Coșovei și mulți alții despre casa lor, dar înainte de asta cum era Nichita? <coughs> Domnul Rares, vă spun, eu am cunoscut la 11 ani. La 11 ani copiii sunt destul de uh, tranșanți, așa, în opiniile lor. Nichita Stănescu uh, era un început de adolescent, era începutul adolescent, era un uh, corpolent, un, un băiat corpolent, îi se spunea grasul. Ei, hey, din uh, adolescentul acesta voluminos a ieșit un, uh, pe la 17-18 ani, când am terminat noi liceul Ile Caragiale din Ploiești, a ieșit un tânăr uh, ca, ca un lujer de frumos, un blond frumos cu o, cu o figură nordică, absolut splendid, foc de inteligent, și talentat. Scria, am mai spus lucrul acesta, să să mă repet, scria poeme în stilul uh, lui Topurceanu. L-a prețuit totdeauna pe Topurceanu. De ce? I-a plăcut și are de ce, să știți. L-am recitit și eu recent și l-am publicat pe Topurceanu în două volume. Este o poezie care nu trebuie disprețuită. E, Nichita scrie chiar undeva într-o respirare de-a lui că e un mare poet. Și trebuie să-l luăm în seamă. Ei, mai târziu când am văzut caietele lui de, de, de atelier, foile lui de atelier, mi-am dat seama că el nu avea și alte modele. Adică scria în stilul Argezi, copia pur și simplu ca un, ca un ucenic, ca un pictor în atelierul unui mare pictor, face copii după opera maestră. Așa sunt poemele lui de tinerețe. Argezi este, este cel care i-a format stilul. Cred că și Ion Barbu. Ion Barbu l-a prețuit enorm și a povestit odată întâlnirea pe care a avut-o cu Barbu pe când eram venisem la București, eram studenții în anul la Filologie. Și eu l-am citit pe Ion Barbu într-o copie de mână făcută de Nichita Stănescu, pentru că Joc Secund nu mai, nu nu mai se circula, nu-l nu, nu, nu găsisem nicăieri. Și cred că am și acum această copie, copia, copie făcută de el după poemele din Joc Secund. Și la întâlnirea cu Ion Barbu Povestea Nikita, barbul l-a supus unui test. Ai spunea, ai citit Eminescu. Minescu? Da. Ce ți place? Și el a spus, așa, luat de repede, de păi, lucea Barbu Barbuată s-a enervat? Nu. Cel mai bun poem al lui Ion Barbu este Odin, Odin Metru Antic. Chestiunea asta a intrat în cap, să spunem așa, lui Chita Stănescu. O spunea la rândul lui, făcea același test și într-un într eseu al lui, care e foarte interesant, unde el își definește concepția poetică, pornește de la Ordon Metro Antic, ca să ajungă la poezia pe care el o definește metalingvistică. El consideră că stadiile poezii sunt poezia morfologică, poezia sintactică pe care o face Barbu și o face și Arghezi, și poezia metalingvistică pe care vrea el să o facă. Poezia cu necuvinte. Când a explodat, practic, genul în Foarte târziu. Asta e, e interesant. Nu e un geniu tânăr care Rembou care a explodat, să zicem, până la 20-21 de ani. 16-17 da. ani era deja Exact, un... da. Nu, nu. El a debutat la 27 de ani, într-o revistă din Ardal, la, la Tribuna, cu niște poeme despre 1907, mi-amintesc. Mi-amintesc foarte bine când, când a debutat. Avea 27 de ani și a publicat în 1960. Deci în 27 cât avea dacă s-a născut, era mai mic de 27, nu. Nu, era în mai 33. mic 33. Așa, păi acum suntem în uh, 2016. Da, nu. Sau, uh, 83 de ani în astăzi. De acord, nu, câți ani avea? A, 27. 33, Noi... în 60 avea 27 de ani. Atunci a publicat volumul, dar a debutat cu 3 ani înainte în, uh, în tribuna. 24 de ani. 24 de ani, niște poeme despre 1907. Era atunci. 1907 se vorbea și el a scris niște poeme cu totul curioase. Da, Nikita este un poet, nu un geniu de tinerețe, un geniu de începutul materi... maturității. Și a murit la 50 de ani. Am la 51 de ani. Putem, puteți să v-ați gândit cum arăta opera lui Nikita dacă mai rămâne alături de noi încă 25-30 de ani? Cam ce ar fi oferit Nikita? Pentru că ne-a dat enorm în această perioadă foarte scurtă, practica creației, 25 de ani de creație. Mi-e greu să spun, pentru că dacă urmărim evoluția lui, vedem că el din când în când, cam din trei în patru ani, își schimba stilul. De pildă, după ce a publicat în 1966 11 legii care constituie volumul cel mai filozofic, cel mai conceptualizant al lui Iichita Stănescu, i-a avut o lungă pauză. Și toată lumea credea că gata, s-a terminat cu Nichita Stănesc. Chiar se făceau speculații dezagreabile despre el, că, mă rog, gata, s-a Și a venit cu Epica Magna. Este o carte cu totul deosebită, critica am înțeles-o foarte puțin. Foarte puțin, nu vreau să dau eu nume, că sunt în râcă acum cu autorul respectiv, dar mi-am inteles de o cronică foarte... Nereușită, fără noimă, despre volumul ăsta, în care era pur și simplu uh, contestat. Ei bine, vedem astăzi că Epica Magna este cu totul altceva. Este începutul poeziei postmoderne la noi. Deci, forma noduri și semne ultimului volum, tot așa, aduce un alt stil. Deci, el, el își simțea nevoia să schimbe stilul. Dar, domnul, Bogdan. Să știți că întrebarea pe care o puneți, mi-o pune eu foarte des, sub altă formă. Cum ar fi arătat epoca noastră, asta în care trăim? Imens, asta Hermalaie, la care vă referați, cu cătușe. E prea cu... mult. De... Nu, eu nu mai pot, am obosit, credeți-mă. Da, România... Sunt un om care înțeleg curățenia, înțeleg că România da. nu mai pot. Nu mai pot. Hai să rămânem la, la lumină, cum ziceați. Da, e mai la, frumos. La, Cu la cărțile fapt. în mână, cred că e ceva mai la bine. Să de lumină. Da. M-am gândit odată ce s-ar fi cum ar fi arătat România? Eu cred foarte mult că dacă trăiau oameni ca Nichita, ca Sorescu, ca Marin Preda. Eu rămân la doar acești care au fost mari mei prieteni. Eu cred că s-ar fi schimbat ceva în România aceasta. Eu nu cred că Uh, și nu, nu, nu sunt singure, sunt atâția care au murit uh, prea repede, într-un moment în care România și spiritul românesc ar fi avut nevoie de ei. Eu cred că ar fi fost o lume ceva mai bună. S-ar fi întâmplat să petrecem în lumea literară, să în viața noastră socială, nu mai vorbim lumea noastră politică, care este un, un imers bazar. E mers bazar unde se joacă o comedie tristă. Cam asta este. Pe așa. spatele unui popor trist. De un popor care este dat la o parte și umilit. Să zic că ce spuneați era foarte. De... Mă simt foarte umilit văzând toate aceste chestiuni. Și realmente ne-am fac... ne făcut de râs și ne facem de râs. Am fost răcem la la Paris, la târgul de, târgu de Carte. Care a fost extraordinar, am A fost foarte reușit și eu personal am fost foarte bucuros că mi-a apărut acolo o carte despre despre Cioran. Cioran, uh, ro scritor român. Și, mă rog, s a prezentat această carte și am fost bucuros. Ei, am stat de vorba cu prietenii mei și toți sunt foarte nedumeriți. Avem prieteni în Franță, să știți. Prieten în cercurile înalte ale inteligenții pariziene, la Academia franceză, prieten fac niște relații extraordinare cu... Și ce sp spun? Cum văd România ei? Păi tocmai sunt foarte îngrijorați. Vin aici, stau de vorbă cu ministri, cu oameni de cultură, Cu primari. Cu... cu primari și după aceea află, când au ajuns acolo, că ăștia au fost săltați. Adică e o instabilitate care nu rezolvă nimic, după părerea mea. Nu rezolvă nimic. Nu curăță societatea. Dar, mă rog, am zis să nu vorbim uh, în seara asta de O despre... să vorbim puțin, pentru că se întâmplă un lucru care pe mine mă doare. L-a tratat colegul și prietenul meu, Octavian Hoandră, care, în edițiile de vineri sâmbătă, din fericire, nu are atât de multe evenimente uh, care acute și poate să se aplece ceva mai mult în zona culturală, în zona literară, și mă bucur asta foarte mult... Pentru că am văzut că inclusiv într-o zonă Care pentru mine cel puțin Reprezentau o oază, reprezentau o Lumină. Pentru că atunci când intru Într-un muzeu, când mă duc la o, Când mă uit la Stau de vorbă cu un scriitor Când citesc ceva, când intru într-o liberărie Ies din România aceasta murdară Mizerabilă Acum am văzut că și la Uniunea Scriitorilor a, e, o, e un haos Mai mare decât în Parlamentul României Și decât în Guvern și mă doare sufletul, pentru că oamenii ăștia, nici unii, nici alții, ambele tabere, nu înțeleg un lucru. Și o spun, respectându-i pe toți, că imaginea pe care o transmit publicului larg, celor care se uită cu respect, cu stimă, cu admirație, nu se poate. Și aici, chiar și aici, asta este reacția. Elas. <laughs> <laughs> și aici, o să vorbim puțin și de asta, dar... Înainte de orice mi-au adus, pentru că le-am lăsat pe birou acasă, cele trei volume. Sunt șapte cu toate. Da, le-am pe toate, dar în astea trei de seară tot citesc, că n-am avut somn până pe la patru și sunt absolut grozave. Vreau să ne întoarcem puțin la Nichita da. și ne ajută Dora Stănescu, soția lui Nichita Stănescu. Dacă îmi permiteți, vreau să citesc câteva rânduri din interviu pe care l-a dat acum câțiva ani. E o poveste care implică și generația obzecistă. Cum v-ați cunoscut? Pe Coșovei, Iaru, Stratan, eram colegi, erau vedetele facultății. Încă nu se lansaseră, de-abia începeau să publice prin câte o revistă. Dar se întâneau plini de entuziasm și, și citeau unii altora poeziile, făceau planuri. Coșovei, singurul dintre toți care îl cunoscuse pe Nichita, se ne că pierdea mereu în fața mea la badminton, era în campioană universitară. Așa că într-o zi ca săjare și iar Evan, să mi arate care și el aturile lui, m-a invitat să merg la Nikita. Ne-am dus mai mulți, noi doi iaru Stratan. Dar probabil că Nikita uitase de întâlnirea cu Traian și niciun caz nu se aștepta la cinci oaspeți. A apărut la ușă destul de încurcat. Mi s-a părut că îl deranjeam și fată bine crescută din mine s-a simțit tare stânjenită, adică uite, deranjăm omul, intrați odată și a durat o după-amiază întreagă în care și-au citit poeziile în care Nikita a vorbit, iar la sfârșit m-ați obosit și acum, -a lăsat singur, plecați pe rând din sfert în sfert de oră. Și ea, adică eu, pleacă ultima. <laughs> <laughs> Au plecat pe rând și după ce a trecut și ultimul sfert de oră, când să ies, Nikita s-a apucat să-mi dicteze un poem. Mă uitam absent la nu știu ce, desigur, în spatele meu ninja, o fugă de iepuri lăsase urme pe câmp fără de arme fiind, Doamne, cum am putut să stărnesc atâta groază? M-a îngrozit și pe mine pentru că mi-a dictat poezia urlând. Era violent, în niciun caz, se răsfăța. Și vorbește despre modul în care s-au întâlnit a doua oară, despre casa lor, despre imaginea de morocănos din poza de manual, despre viața cu Nichita și despre Casa lor. La Nichita venea mereu multă lume, trăiam într-o casă deschisă. Veneau prieteni vechi, dar și oameni pe care nu-i văzuse vreodată. Poeții tineri veneau pentru un fel de binecuvântare, iar el considera că nu trebuie să respingă pe nimeni. Spunea tot timpul, de unde știu că nu bate la ușă Eminescu? Dacă îi spun că a scris un poem prost, îi se poate întâmpla oricui și el renunță să scrie și ar fi păcat. Erau mereu 5-6 oameni în jurul mesei noastre, toată ziua și se schimbau mereu. Beam cafea de dimineața cu multă lume în jur, mâncam cu multă lume în jur, treburile făceam cu multă lume în jur. El dicta poeme și citea poeme cu toată lumea de față. Uneori rămânea câte cineva chiar și peste noapte. Nu era ușor, dar la un moment dat te obișnuiești. În perioada aceea, Nikita își dicta poemele. Explică de ce în Antimetafizica. El spunea că un poem e o stare de spirit așa că prefera să dicteze și de cele mai multe ori nu revenea și nu modifica nimic. În general mi-a dictat mie, oricând, ziua sau noaptea. Făcea abstracție că era mereu lume în jur. Lucrul lui continua în minte, fără întrerupere, în mod firesc. Pe când, pe urmă, când se adunau mai multe poeme, trebuia să îi le recitesc de două, trei ori. Vorbește despre modul în care... Cum arată astăzi viața, era acum câțiva ani, tot timpul? Nikita e cu mine în fiecare zi. De când mă trezesc până seara, orice aș face, îmi vine mereu în minte ceva legat de el. Ceva ce mi-a spus sau versuri și întotdeauna când am fost într-un impas, a întâmplat ceva de legat de el care m-a scos la liman. Au fost perioade când nu aveam chef de nimic și deodată se întâmpla că trebuia să mă ocup de el. De opera lui, de exemplu, și asta mă trezea la viață. Mă readucea mereu la start. Asta e foarte clar. Sunt un om cu capul pe umeri și lucid. Nu mă bântuie duhul, nu mai știu ce, dar simt mâna lui protectoare asupra mea. Un fel de continuitate a spiritului care m-a format, probabil. Practic, mă vechează dinăuntru, nu din cer. Foarte frumos. Foarte frumos. Și ce spune este foarte profund. Uh, Nihita Stănescu avea, pe lângă faptul că era un om sociabil. Eu n-am văzut, n-am cunoscut în viața mea și nici n-am citit, că... Un poet, un om, până la urmă, să aibă atâția prieteni, să fie atât de seducător. Faptul că, iată, după 33 se împlinesc anul acesta 33 de ani de când el a dispărut. Sunt încă atâția oameni care vorbesc despre el. Am lansat un volum cu poemele lui de dragoste, am scos un volum, uite, ar, ar fi trebuit să vin să vi-l dăruiesc. Apropo de Nichita și de poezia de dragoste, știți că după Eminescu, cel mai bun poet de dragoste român, care a scris în limba română, este el. Eu i-am citit la rând toate poemele și le-am scos, am apărut un volum, care e absolut splendid, și tot în acest volum i-am făcut și un jurnal. Am, din însemnările lui am extras fragmentele subiective și a ieșit un fals jurnal intim, dar nu e fals decât că cum să spun, l-am făcut eu cu frazele lui. Ei, când, când citești aceste poeme, unele care au intrat au intrat de pildă e un cântec de Alifantis care este splendid. Un cântec de, de, de, pe versurile lui, pe versurile lui, să cânte. este unul mai cele mai frumoase cântece. Asta e, este un poem, de fapt, de tânărul Nikita, din 1960-1961. Dar ce spunea Dora? Nikita era un om sociabil, un om de o generozitate extraordinară. Vă dau un singur exemplu, așa, care din o sută care îmi vin în momentul ăsta de față. Odată îl văd cu un ceas la mână. Un ceas, un ceas japonez. Zic, ce cu ceasul ăsta altul? Un ceas frumos, stă așa, să -a mândru cu el, așa, ca să mi-l arate. Și l-a scos și mi l-a dat. Eu nu l-am primit, am spus, fi serios, ceasul tău. Nu, a insistat și, până la urmă, El la mine ceasul respectiv și și nu o să-l țin în casa mea, o să-l las lui. Făcea acest lucru în mod curent. Dar nu numai sub faptul că era un risipitor, dar, în, sens, în sens poetic, în sens în frumos. Frumos. frumos. Avea, avea un, în preașma lui, într-adevăr, spiritul devenea profund. Oricum de stările lui, care erau foarte ciudate, Vorbește de un pom, de pomu din curtea, din, aici din Piața Amzei. Din Piața Amzei. Piața Amzei, piața Amzei era un pom pe care îl numise Gică. Și... Chiar azi m-am ascultat la plăiești un poem, a citat cineva, unde el îmbrățâșează pe, pe pomul Gică. Pare o trasnaie. Ei bine trăznaia asta devine substanța unui poem. Înainte de a veni dumneavoastră aici, mă uitam și l-ascultam. Erau reproduse niște vorbe de-ale lui și spunea că poezia nu e artă poetică. Cum nu e artă poetică? Zicem noi, care știm asta de la boalo și știm din toată estetica. Cum nu e artă poetică? Păi el explică chestiunea. Adică de ce poezia nu este, nu este un vers bine făcut. Și această teorie de care vorbeam, metalingvistică, pe care el o consideră că este, de fapt poezia postmodernă, așa o definea poezia metalingvistică, este poezia care are. Are o, alt, o altă artă poetică, o artă care valorifică toate negativitățile, oximoronul. Figura stilistică pe care o folosește cel mai mult Nikita Stănesc este oximoronul, adică acea figură care unește apa cu focul, nu? recele cu caldul și așa mai departe. Într-adevăr, n-ați greșit prea mult, spunând că el este un mare poet, ai spus la început. Nu aș uita pe arghezii care a schimbat, da. a schimbat tot limbajul poeziei, dar după arghezii, el este poetul care a schimbat toate în poezia românească. Și încă, încă nu este cunoscut. De ce? Aici este următoarea mea întrebare, următoarea temă pe care... De ce nu este studiat suficient Nichita? De ce tinde, de ce manualele nu reproduc din poeziile sale extraordinare? Ce se întâmplă? Pentru că ajungem încet la manuale, ajungem la limba română, ajungem la gramatică, ajungem la orele de limba română care, din păcate, în loc să crească numeric, scad în noile programe școlare. Nu are, Mi-amintesc -mi de, de o idee a lui Paul Valerie care spunea că sunt două feluri de poeți. Unii care scriu și sunt făcuți pentru cititori care există, adică cititori care înțeleg poezia, o acceptă, îl iubesc, îl prețuiesc și sunt poeți care nu au publicul format și trebuie să, poezia lor de-abia formează viitorii cititori, cititorii de care poeții aceștia au nevoie. Impresia mea că Nikita Stănescu a avut o parte poezia lui de început, care a găsit imediat cititorii de care avea nevoie. Sunt poe poemele lui de dragoste, leoaică tânără iubirea, care este foarte frumos. Domnișoara care co coboară în poemele lui, care se recita mai acum, iarăși, este un poem care și-a găsit imediat cititor admirator. Cealaltă poezia lui, cea din, din 11 Legii, cea din Noduri și Semne, cea din Epica Magna, de-abia și formează încă, încă nu și-a format aceste poezii. Și cred că și critica, noi, de pildă generația mea, care l-a susținut, generația de cri, o generație puternică de critici, noi l-am susținut de la primul volum până la sfârșit. Am dat o anumită interpretare a acestei poezii. Dar eu nu cred că numai asta este posibilă. Îi aștept pe tine, critici, care sunt mulți și buni. Să vină să recitească poezia lui Nikita. Cum, cum vedeți noile proiecte privitoare la școala românească, la reducerea orelor de limba română, la reducerea orelor de istorie, la scoaterea limbii latine din studiu clasei a opta? Am mai avut ocazia să spun, este un dezastru, după părerea mea. Este un dezastru ce se petrece în învățământ. Tot timpul, tot timpul apar acești reformiști care vor să scoată ceva, să mai tai o halcă din literatura noastră. Au făcut 26-27 de ani, nu fac decât acest lucru. Acum, și pe mine, încât i-am pus întrebarea domnului ministru, domnule ministru Curaj. Cum este, cum, este, cum este posibil acest lucru? Să scoată istoria românilor. În primul rând, că au scos... Numele. Numele, ca atare. Este istor... Deci au scos istoria românilor, este doar istorie, și acum vor să scoată și asta, să spună științele societății. Să nu se mai numească istorie. Științele societății, da, exact. Exact. Iar examenul ăla care se dădea de limba română la, nu știu la ce clasă, la intrarea în clasa la nouă, clasa sau noua... la clasa nouă, sau Apoi, la bacaloreat. Și nu la bacaloriat și la clasa nouă exact. era limba română. Nu se mai spune de limba română, de comunicare. Și nu se mai dau acolo, asta m-a surprins cel mai tare, nu se mai dau acolo texte clasice, texte fundamentale pentru limbă și texte care spun ceva. Nu, dau din jurnaliști cu tare, zice, păi trebuie să arătăm și stilul ăsta, stilul jurnalistic Dau traducerea unui document de la Brusel, Cuvântul unui comisar, comisarul al justiții care... Păi da, dădeau de, de la comisarii sovietici în anii 50-60, da. iar acum dau de, de la comisarii europeni. Noi tot cu comisarii suntem. E cum să scoatem noi Latina și noi ne-am noi ne făcut, noi ca românii ne-am făcut țara noastră cu ideea latinității. Asta este actul nostru de noblețe. Noi scoatem Latina în timp ce vecinii unguri o... Bine, ei sunt catolici, dar ce, ce importanță are lucrul ăsta? Ei au mărit numărul orelor de studiu al limbii latine. ce? Cred că am mai spus aici, dacă, dacă nu cu dumneavoastră în, în discuție, aici oricum am spus odată ce, ce am auzit-o la un, la un cologviu în Franța, undeva într-un oraș universal din Franța. Un un intelectual uh, foarte isteț de la Budapesta a spus următor lucru. Limba noastră maternă este maghiara, iar limba noastră paternă este latină. Dom'le, am, am îngălbenit de, de, de invidie când am auzit, când știam că la noi se mai făcea o oră picăjită de latină de și pe asta vrem să o mătrășim și pe asta acum. Să învățăm pe elevi cum se repară motoarele. Nu învață acolo. Hai să-l formăm, intelectualicește, să iasă, să iasă un om de plin. Cum vrea neagoie. La începutul secolului a XVI, omul desăvârșit și de plin. El credea că prin rugăciune, prin religie. Acum nu. Noi nu putem face în secolul XXI decât prin cultură, inclusiv prin cultura științifică. Dar nu numai. Nu trebuie să veți numai să, să, să lucreze pe calculator. Trebuie să și citească, să știe și de unde venim, să-i citească pe cronicare în fragmente. Despre școala Ardeleană, care știu că ți-este la inimă, da, așa este. vă dau o veste bună. Și anume că anul acesta vom scoate două volume masive cu documente fundamentale școlii Ardelean. Să vă dea Dumnezeu sănătate, voi promova Seară de seară și Realitatea TV va fi un promotor puternic. Mai ales că se lucrează la Cluj, la institutul nostru. E vital pentru a înțelege exact toți românii ce este cu școala ardeleană și ce da. înseamnă Transilvania, ce înseamnă România, ce înseamnă activitatea. Dar vă rog să apreciați că un valah se ocupă de chestia asta. <laughs> păi știți cum e, noi, noi ardelenii ar trebui să mulțumim mult mai mult și valahilor, și moldovenilor. Ne Pentru mitica. că noi, tot timpul, venim cu această superioritate imperială, uitând, să spunem, și eu fac parte dintre ceilalți care recunosc, ca să libereze teritoriul pe care eu îl iubesc. <coughs> Cel mai mult, după părinții mei, soția mea și copilul meu, Transilvania mea, au murit aproape 900.000 de mii de oameni în țari. Un milion de oameni. Deci 900.000 de oameni au murit ca să ne elibereze pe noi. Sigur. Lucrurile astea nu pot, nu putem să le uităm, pentru că, sigur, nu aveau, nu erau pregătiți cum erau ai noștri în armata creiască, dar au venit cu sufletul. Au venit cu sufletul și ne-au ne -au eliberat. Lucrul ăsta nu trebuie să-l uităm niciodată. Transilvania de astăzi este așa cum e, pentru că aproape un milion de moldoveni și de vlahi au murit pentru a ne elibera pe noi. Nu trebuie să uităm asta niciodată. Și Așa ar trebui. Și eu sunt, fac parte dintre cei care cred că România, cu cât e mai dodoloață, cu atât e mai sănătoasă și are, o, are o, un, un viitor mai mare. ce mar. spunea Călinescu despre centrul spiritual al uh, românității? Un se găsește? Uite, vă dau, vă vin în întâmpinare. El spunea că spiritul românesc, cel mai pur, cel mai bogat, cel mai profund, din, vedere, din toate bune vedere, se găsește în Ardal, în zona Năsăud, de unde ai ieșit Coșbuc, de unde ai ieșit frumos. memorandiștii, de unde a ieșit Rebreanu, De la grăniceri. De acolo. Da, da, da. Spii din zona grănicerească. Da, da, da. Tu? Deci Foarte, foarte frumos. Da. Aș vrea să, sigur că după o emisiune atât de frumoasă, trebuie să vorbim și de lucrurile mai puțin frumoase. Ce se întâmplă? Lămuriți-mă ce se întâmplă. Când dumneavoastră am încredere, ce se întâmplă unui scriitorilor? Am văzut un conflict. Tinerii, Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru, veșnic tânăr și frumos și ferice. Cristian pe... Teodorescu. Cristian Teodorescu, fostul nostru coleg, un om minunat de altfel, minunat și cu o operă foarte, foarte bună, ultima lui, penultima, că ultima nu am citit-o, <coughs> dar penultima lui carte excepțională. Cristi Teodorescu, un prozator foarte bun. Dar, și de, de, de cealaltă parte, domnul Nicolae Manolescu. Ce se întâmplă acolo? Domnul, aș vrea să nu-mi puneți această întrebare. Știu, că, că dar n-am de... cum că sunt jurnalist. Da, și... da acum dacă mi a spus-o, și m am provocat puțin. Eu am intrat în afacerea asta fără voia mea, ca să spun drept. Fără voia mea. Am aflat într-o zi că am fost... Uh... Uh, suspendat, că nu mi-am plătit cotizația. Dumneavoastră, suspendat. Da, da, da. Ceea ce este adevărat, am uitat de chestiunea asta, pe de altă parte, unul neascriturilor nu m-a invitat niciodată în ultimele decenii, -am, nu știu ce. M-am ocupat mai mult de academie, este adevărat, dar acum nu, nu, nu sunt atât de orgolios să spun că m-am simțit rănit de moarte, sau că am fost indiferent. Nu mi-a plăcut de chestiunea asta. Putea să pună o secretară, spună, domnul cutare, nu v-ați plătit cotizația. Și o plăteam. Nu era nicio chestie. Dar nu i am făcut caz de această chestiune. Am aflat, ca să spunem așa, din, în afară, domnule, știi că te-au scos de acolo la Uniune, te-au suspendat că n-ai plătit cotizația. Au apărut declarații. Mi-a luat apărarea un mare scritor, Nicolae Brăban, a scris un articol nu l-am pus eu, dar sigur A simțit că, asta. A simțit. a simțit această chestiune. Bun. Eu m-am resemnat cu această chestiune. Nu, ne, m-au scos de acolo. Fiu, și-o am greșit, că trebuia să plătesc. Eu am fost cât 40 de ani în Uniunea asta, să zicem. 50 de ani. Și în vremuri în care Uniunea însemna ceva. A că nu, nu exager când spun că centrul rezistenței intelectuale și morale în sistemul, sistemul comunist, să știți că la unia scritorilor, acolo s-au spus lucruri formidabile de, de, de, de dure și de împotriva sistemului. Deci, eu, noi am ieșit din atmosfera aceasta, în 90. Am Ei, a intervenit politic, au intervenit partide, oamenii s-au împărțit, societatea, române, societatea scritoricească s-a S-a învrăjbit, este și astăzi învrăjbită, din emisiunea pe care a organizat -o aici, la Realitatea Octavian Hoambră, am aflat și eu că Uniunea aia nu este în legalitate, că nu s-au scris, că nu știu, o problemă de asta. Dar o problemă administrativă. Fostul meu coleg m-a tratat într-un limbaj de mahala, nu știu de ce, că... Dar șacerul, nu v-a sunat? Nu va a șacerul, Scuze că, într-adevăr, limbajul nu-i caracteristic, domnul Imanules, cu niciun caz. Doamne, acum, nu m-a pus să-l în jur și să-i răspund, că și eu am limbaj scuțită, și eu sunt un vala de aici. Dar nu se face. Suntem oameni bătrâni. Trebuie să îmbătrânim frumos, nu să ne, ne injuriem în limbajul ăsta. Mă dar de ce era? De ce a avut Nu știu de ce. Mai ales că m-a băgat așa în, acolo. Cu Eu nu am nu amestec, dar i-am ascultat pe, pe oameni ăștia tineri. Și trebuie ascultați. Și mă rog, dacă mai vrea să primească un sfat uh, care e în favoarea Uniunii, nu? Uh, trebuie să stai de vorbă cu ei, că sunt mulți. Eu am auzit, uh, mi-au și dat telefon mulți, uh, nu știu ce, criticii tineri, mai ales în afară de câțiva fripturiști acolo care îi tot fac curte lui Manolescu, ei lanții, nu, nu, nu, nu, nu agrează stilul ăsta autoritar și mai ales Uniunea și-a pierdut orice importanță în societatea noastră. Asta este lucru grav. Aici cred că trebuie să reparăm ceva. Da, cum ar putea Academia Română să fie mult mai prezentă? Uniunea Scritorilor, adică sunt niște organizații care ar putea să reprezinte un acele think tank-uri din Londra sau din Berlin sau din München, în ceea ce înseamnă gândirea, în ceea ce înseamnă strategia culturală. De acord, aveți dreptate. La să facem o diferență. Academia este altceva. Academia sunt oameni care au peste Ai. 80 de ani. Când este unul mai tânăr... E, e Ioan Aurel Pop. E este un... foarte tânăr. Da, pe care am văzut că, că îl invitați și bine faceți, care are ce spune. Academia are altceva. Și să știți că Academia... Din când în când intervine. De pildă în problema asta cu limba română, cu latina. A văzut, a avut o A intervenit nu știu ce. În altă problemă care acum, nu știu dacă ați văzut, Academia a început ca ciuperci să apară academiile. Nu, nu, nu se zahără. Păi se încearcă să se substituie păi, adevărația da, înțeles, academii. Și a apărut o academie care se iau oamenilor de știință, care introducese o lege. O lege să primească aceleași drepturi, să recunoaștere națională, indemnizații, drepturi de academician. Și cum Se... parlamentarii sunt ignoranți? Ce înseamnă asta? Și îi rog pe domnii parlamentari să fie atenți la asta. Cu... Ce ar crede ei dacă ar apărea un alt parlament? Parlamentul adevăratul parlament românesc sau biserica adevărată biserică credincioasă ortodoxă. În loc de biserică. ne avem o biserică ortodoxă, biserica noastră. Nu? Să avem un parlament. Trebuie să respectăm instituțiile astea. Nu să ne bătăm joc de... Vinește oameni ambițioși și vor și ei acolo să... să... Nu, nu, nu. E bine, Academia a intervenit în chestiunea de-asta. Uniunea este altceva. Uniunea este Uniunea de Creație cu o tradiție extraordinară. A condus-o Sadoveanu a condus că brana a condus două decenii această instituție. Argheze a fost acolo, a fost mare, Blaga, toți marii noștri scritori au fost acolo. Acum a devenit un sindicat. E bine și asta. Trebuie să fie și un sindicat. S-a împărțit, s-a regionalizat, dar ea trebuie să-și păstreze o unitate și trebuie să-și păstreze autoritatea românească, ca să spunem așa, și să intervină. Exemplu, în problemele asta cu, cu programele școlare, cu limba română. Cine trebuie să intervină? Nu Uniunea Scriitorului, în primul rând. Am auzit că sunt 3000 de scriitori. Bun. I-am ales bine. Să zicem că i-am ales bine. Dar oamenii ăștia -au, sunt săraci N-au unde publică, mai ales reviste. Nu am să știți că între în, în, în reviste literare mai multe sunt lunare, sunt da. bune între ele, Cum e? contemporanul, viața românească, sunt reviste bune. Dar o singură revistă literară a rămas, care e România literară, De asta n-a fost niciodată, nici, nici în cel mai nici crunc, în cea mai neagră celor... perioadă, Cum este nici... asta? Și nici nu știu România Literară este revista Uniunii Scriitorilor sau este o revistă privată? Chiar nu știu. Adică nu, nu e, o e o întrebare corectă. Dar oricum, cum ar fi? E puțină, trebuie să existe mai multe. Numai a dispărut revista Cultura. O revistă foarte bună. Domne, este, mie mi se pare evenimentul cel mai tragic care s-a întâmplat. Sunteți invitatul meu pentru a vorbi despre toate acestea într-o ediție viitoare. Din păcate, spațiul alocat emisiunii satelitului. Dar eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Salută Belgradu în cinstea mea. E inedită această poză. A adus-o, repet, al pus Mi-a făcut Nichit. plăcere să-l văd. L-am regăsit pe. Și noi ne-a făcut mare plăcere Colegul să vă ascultăm și vă, mă bucur mult uh, pentru că ați acceptat invitația noastră.